Mândrie. Câte vorbe i s-au spus, ea tot ține fruntea sus, dar nu-i cereți amănunte că nu spune care frunte. Românească. Europa ne așteaptă să găsim o cale dreaptă. Noi, românii înțelepți, luăm calea celor drepți. Pseudoculinară. Poftelor nu-și pune frâu Trece de la învârtită, repede la poale în și apoi normal, clătită. Condiție Dacă ești un om perfect, poți să fii numit prefect, dar să demonstrezi figura, ce are ea cu prefectura?